Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Idag är det lördagen den 14 juli 2007 Och klockan har just passerat 14.00 Den här entimesändningen kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 Och på torsdag den 19 juli klockan 20.30 Vi som sitter i studion den här veckan är Arnold Boström och Jonas Åkerlund jag tänkte att vi skulle börja med veckans stora politiska händelse, nämligen politikerveckan på Gotland. Ja, vi är väl överens att årets allmiddagsvecka det blev en osedvanligt blek historia. Det var ju endast en av Rinsalliansens partiledare som var på plats, nämligen Göran Hägglund, Kristdemokraterna. När det gäller Sverigedemokraterna så hade vårt parti stora ambitioner i år, men för Riksorganisationen så bildade det bara ett torgmöte. Eh, någonting som heter politikerbloggen.se har en intervju med Jimmy Åkesson och där står bland annat så här då Ska vi ta och leta fram den Här har vi den Igår anlände Sverigedemokraterna till Visby för att delta under Almåsveckan. Politikerbloggen fick en pratstund med Jimmy Åkesson Syftet med besöket i Politikerveckan är att nå ut till media och främst av allt locka till Säger fler kristdemokrater till partiet. Vi delar på många sätt samma värderingar som en stor grupp kristdemokrater, säger Åkesson. I Åkesson känner sig utfryst. Redan i februari i år försökte hans parti att boka lokal här i Visby. Men fick då beskedet att det var fullbokat, även på Doners plats. Mycket anmärkningsvärt, tycker Åkesson. Det enda som jag har sett här på Doners plats idag är junilistan. Polisen har medlat Åkesson partikamrater att de ska diskutera frågan. Men Åkesson har givit upp hoppet. Vi hade planerat ett stort seminarium. Men eftersom vi inte har någon lokal så får det bli ett Det fick bli en nödlösning. Vi hade bjudit in en gäst som är mycket känd internationellt inom intellektuella kretsar, berättar Åkesson. Det hade skapat stora rubriker. Men vem den kända gästen är vill de inte berätta. Jaha, jag vet inte om det kommenteras för man kan väl kanske tänka vanligt. att, att Almedals historien där lite grann har överlevt sig själv. De flesta som är där är ju reporter, lobbyister och andra politiker. Jag tror att det var typ 450 drygt eh, arrangemang under den mm. veckan. Eh, att då hitta på någonting som ger stora rubriker är ju nästigt omöjligt. Utan det här är väl mer att man då då speglar varann. Ja, jag kan Men väl säga... Politikerna sturer plan under den veckan. Ja. Jag kan säga att beträffande torrmöte så har jag bara hittat en enda liten notis. I gårdagens metro så står det så här då. Mo eh, bakom kulisserna i rapporten då från handlåsveckan 2007. Många befarade att oroligheter skulle bryta ut när Sverigedemokraterna höll ett spontant möte i Visby. Men inget hände. Nej. Det är precis så. Det hände inget. Ja, <laughs> men vill man få veta mer så då är man hänvisad till partiets hemsida eller snarare sd Kurins hemsida och den hittar man på www.sdkuriren.se Och där finns en artikel med rubriken SD höll torgmöte i Visby Tänkte vi skulle ta det ändå eftersom det är kanske det enda som vi får reda på om det här torgmötet På torsdagen höll Sverigedemokraterna torgmöte vid handplan i centrala Visby när mötet skulle börja och partiledare Jimmy Åkesson inledningstalade började vänsterextremister störa genom att skrika. Åkesson blev avbruten vid ett flertal tillfällen. Under tiden samlades sig polisen och på given signal föstes vänsterextremisterna från bland annat Ung Vänster bort. Åkesson inledde därefter med att presentera partisekreteraren Björn Söder och vad samtalet mellan dem skulle handla om. Åkesson och Söder diskuterade Kristdemokraternas politik och likheterna med Sverigedemokraternas samt redogjorde för hur sargat KD som parti är idag. Om och med betoning på om Kristdemokraterna finns kvar i riksdagen efter nästa val så finns det flera frågor som vi kan driva gemensamt, menade Åkesson. Socialdemokraterna med sina fackförbunds senaste attacker mot Sverigedemokraterna var ett annat omdiskuterat ämne. Både Åkesson och Söder berättade att Sverigedemokraterna kommer att gå till motangrepp under hösten och de båda eh, kallade lo för fega eftersom man trots ideliga utfästelser inte vågar ta debatten med partiet. Slutligen redogjordes för Sverigedemokraternas kommande storkampanj som kommer att avslöja riksdagspartiernas lögner om den svenska integrations- och invandringspolitiken. Partiet kommer att producera kampanntidning som ska delas ut till det svenska hushållen. Samtidigt kommer partiet att lägga centralproducerade motion i samtliga kommunfullmäktige där partiet sitter invalt. Sen avslutades det här i artikeln efter mötet flockades journalisten Jokeson som fick svara på flera frågor om partiets politik och kommande kampanjer. Det är vad som står på STK i riden sämsta Ja, vi kan väl lämna det då. Tills, ja, för idag kanske inte ett Även om jag har ju en kanske en kommentar här när det gäller det här med kristdemokraterna så tycker jag att vi mer borde koncentrera oss på såsarna snarare än att peka på hur Kristdemokraterna försvagats. Men som det antyds där, det kommer ju senare. Mm. För det är så som jag ser det att 25 av KDs väljare det för oss in i riksdagen. Medan 25 av Socialdemokraternas väljare, det gör oss faktiskt det tredje största partiet i mm. Sverige. Så att det, det kanske ska sitta lite högre än att precis komma in. För det är kanske samma arbetsinsats som krävs för de här 1 procenten KD som det krävs för de 25 procenten. Ja, för de och nu kan bli frågan om en 10% procent. Så, så tror jag att eh, en stor del av LOs väljare har mycket mycket lättare att känna igen sig i det Sverige vi vill skapa än eh, Kristdemokraternas väljare ja precis och det är viktigt för oss att komma ut med det, det är så. Mycket att, viktigt. vi verkligen talar om vad vi står i de så att säga, viktiga frågorna eh, Ja, jag har ju faktiskt varit i kontakt med eh, Stockholmsdistriktets distrikters ordförande Johan Rindre, då på telefon han är ju på Gotland just för tillfället och han kommer säkert att ta upp det här med Allmöndagsveckan och våra aktiviteter då på Gotland i kommande programmet som man har. Det blir kanske om två veckor, så jag kan förstå, i rad gäster. då. Gotland är ju knutet till Stockholmslen när det gäller ST administrationen Och så vi tyckte inom det distriktet, eller vissa tyckte att det var lämpligt att passa på att besöka Gotland i samband med Allmöndagsveckan. Det visar sig att tiotal av våra ledsmedlemmar har tagit sig till Visby och det blir till och med drygt tio nu idag eftersom ytterligare några ansluter. Enligt Johan så har man delat en hel del flygblad, inte bara Visby utan åtminstone även i slit Och en viktig anledning till det här var att man ville ta kontakt med våra gotthandsmedlemmar. Och Johan var optimistisk här positivt inställd och han räknar med att man nu kanske äntligen kommer att kunna bilda en lokal arbetsgrupp då som första steget i den att bilda en, en stark kommunförening. När det så gäller partiets torgmöte så tyckte Johan spontant att det var mindre stök än förra året och färre mot demonstranter. Mm. Och det, det har han säkert rätt i. Ja... Jag tänkte att jag skulle ta upp en sak som jag tycker är väldigt intressant eftersom jag själv har försökt att få igenom det här som Anders Berglund lyckades med i Nykvarn. Det var så att i en tidigare sändning så behandlade Johnny Nykvarn och ett beslut i kommunfullmäktige. Och det var ett yrkande från vår representant då, Anders Berglund. Jag har plockat fram det officiella protokollet och tänkte ta en hel del ur det för att det är väldigt intressant för det kan liksom kan vi säga, slumpa sig. Det är ett protokoll 24 maj i år om kommunfullmäktige under period 58. Lika behandlingsplan 2007-2009 för Nykvarns kommun heter ärendet. Och det finns en sammanfattning som lyder på det här sättet. Jämställdhetslagen ställer sedan 2001 krav på att arbetsgivaren årligen kartlägger och analyserar löner och anställningsvillkor i syfte att upptäcka åtgärder och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Diskrimineringslagarna innehåller regler som delvis är jämförbara med jämställdhetslagen vad gäller åtgärder för att undvika diskriminering av olika anledningar. En samordnad likavandringsplan föreslås därför för Nykvarns kommun för perioden 2007-2009. Utvärderingen, eventuella justeringar ska då ske årligen under perioden. Och det är ju ganska, tycker jag, intelligent att lägga ihop de här. Så får man båda de här sakerna på ett beslut. Ja, det som kallas för yrkanden. Det är en centerpartist, en socialdemokrat, yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag som alltså var det. Så har vi Anders Berglund. Han yrkar att på, som det står, sidan 1, andra stycket första raden ska kompletteras med eller positivt. Samt att andra raden samma stycke ska kompletteras med eller politisk åsikt. Så att stycket lyder, och så här vill Anders tala, alltså, Inga anställda eller uppdragstagare ska särbehandla människor negativt eller positivt utifrån kön ålder, social ställning etnisk eller religiös tillhörighet funktionshinder, sexuell läggning eller politisk åsikt och eh, så är det yrkande då får en socialdemokrat som avslag på yrkandet om att lägga till eller positivt och där kan jag ja, en folkpartiets yrka bifall till kommunstyrelsens ursprungliga förslag så redan där så finns, fanns det en möjlighet att politisk åsikt skulle komma in redan i de här första yrkandena. Eh, sen har vi propositionsordning. Då ställer ordföranden en moderat proposition på Anders Berglunds yrkande om att lägga till eller positivt. Och kan fan då att kommunfullmäktige beslut och avslutandet. Och där tycker jag det var klokt av Anders att inte framhärda på den här punkten. För att jag tycker att eh, uttrycket positiv särbehandling, att det är ett, som jag säger, ett icke-begrepp. Ungefär som hedersmord, som i det fallet borde då kallas för skammord. Alltså positiv särbehandling av någon innebär ju definitionsmässigt negativ särbehandling ja, av någon annan, precis. Så att... Eh, eh, ja, som sagt, det var bra att han inte framhärdade det där och begärde votering på den frågan. För då kanske det andra hade gått på ett annat sätt än vad gjorde i verkligheten. Sen när det är propositionsordningen, Den andra eh, yrkandet då... Då ställdes proposition På att lägga till Eller politisk åsikt Och då fann han Att kommunfullmäktige beslutar avslå då, då, då blir det ju så att säga Röstmässigt Och även om rösterna säger något helt annat Så tar man då Per definition Att konstatera att kommunfullmäktige Beslutar avslå Men då kan man alltså begära omröstning Vilket Anders Berglund begärde och det, det var ju väldigt värdefullt för att då får varje ledamot i fullmäktige säga ja eller nej. Mm. Och då visar det sig att de som då röstar ja, då röstar man alltså ja till kommunstyrelsens förslag utan det här tillägget. Och nej, då röstar man alltså för Anders Bergströms och vi ska ta det igen. Han vill komplettera de här anledningarna till diskriminering eller särbehandling uh, inte bara kön, ålder social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionshinder sexuell läggning, han vill komplettera det med politisk åsikt och det har jag försökt göra ett antal gånger men misslyckats men, men han lyckades här och han begärde votering och det blir alltså omröstning i Nykvarns kommun så sitter 31 fullmäktigeledamöter och det är det minsta antalet man kan ha, mm. Nykvarn är ju en liten kommun så att där tycker man det räcker med 31 och det visar sig då att man röstade på det här sättet och då nej det är att man stöder Anders Berglunds yrkande om att lägga till då politisk åsikt bland de skäl som man inte ska diskriminera för då visar sig att de tre som jag uppfattar sitter i presidiet det vill säga en moderat en representant för det som är lokala partiet i Nykvarn som heter Nykvarnspartiet och en socialdemokrat som sagt utgå för att det presidiet de röstade alltså nej vilket betyder att de stödde Anders Bergens yrkande och då kan man ju utgå från att det här är ju viktiga personer i sina respektive partier och de ger då i hög grad riktlinjer för övriga ledamöter där de då ska rösta och som fjärde person att rösta så kom Dan Faglund från Kvarnspartiet han är ju Nykonspartiets starka man. Så han röstade mot Anders Bergans yrkande. Och följaktigen så följde då en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta Nykonspartiets och röstade mot Anders Bergans Men en hade så pass mycket mod att han avstod. Sen kom man till moderaterna och eftersom deras ordförande här i förmögenheten röstat. För Anders Berglunds förslag så röstade då samtliga moderater i fullmäktige, fem stycken, för det förslaget. Däremot så gick Centerns två representanter på ursprungliga förslaget från kommunstyrelsen. Medan samtliga socialdemokrater, sex stycken, folkpartisterna, två stycken, en vänsterpartist, Anders Berglund själv förstås och den nationaldemokrat som sitter i fullmäktige, samtliga de röstade då för Anders Berglunds yrkande. Och då vann det förslaget med 19 röster mot 11. Mm. Så det är en oerhört stor framgång för Anders agerande och för partiet. Det är första gången som det finns i protokoll att man inte ska diskriminera på grund av politisk åsikt. Så därför vill jag ta upp det. Mm. Ja, nu är det ju så att det är ju semestertider. Och då hade jag egentligen ursprungligen tänkt komma i ikapp med den här slagerkavalkanen som jag förutsatt med att köra varje gång. Och då tar både nummer 6 och nummer 7 från juli den här månaden. Och det är ju så att en del föreningar har sändningsuppehåll under sommaren. Men vi Sverigedemokrater är vi inställer på att köra som vanligt. Men så råkar jag träffa Jonas här. För inte så länge sen Och lyckats övertala honom att komma med en. Ja, kan kalla en fritt vald kommentar Där han får. Ja, se ut. Precis som han så önskar. Så därför så, för min del så blir det idag bara pauslåtar från det som heter koden nummer 6, 40 talsfavoriter favoriter. Och när jag blir ensam i studion så ska jag försöka komma i fatt här och spela ännu mer musik. Och eh, som vanligt då så väljer jag du, förstås, bland de låtar jag tycker bäst om. Den första får bli Stadsbudvisan med en av mina verkliga favoritskådelsar, nämligen Sigge Fyrst. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Om du lämnar över ordet till Jonas. Tack för det. Ja som sagt det är den 14 juli Det är mitt i sommar Och det råkar dessutom vara en väldigt Varm och fin dag Och precis som Arnold har berättat innan Så för oss som är aktiva i partiet Så är det ju Dagsaktuella aktiviteter, dagsaktuella Nyheter Och vi sitter och ägnar oss åt Detaljer och vi blir upprörda Över det som händer i landet Och vad tidningarna skriver Och inte skriver och av våra politiska motståndare, pådylar och så vidare Men för en gångs skull då Så kommer ju juli trots allt ofta i bra väder Och då blir det ju lätt så man Får möjlighet att vila upp så man gör ingenting egentligen Utan man sitter bara och njuter av väder och vår fantastiska svenska natur Och helt enkelt sig, undan sig lyxen att fundera lite grann och det var det jag tänkte prata lite grann om, lite allmänna sommarfunderingar så där? Och där är det väl så att om man då hör till dem, och jag hör dit, som tror att de allra flesta människor är förnuftiga och vettiga utifrån det sätt de uppfattar verkligheten på, då är det ju svårt att liksom för, låta bli att fråga sig hur, hur kan det kan komma sig att människor som i alla andra sammanhang är så förnuftiga och vettiga, E, står bakom allt det oförnuft och hemska saker som vi i SD då gör vad vi kan för att belysa och bekämpa och där tror jag att e, vi måste kanske gå tillbaka till det som våra myndigheter inte tycker att vi ska intressera oss för det vill säga, det vill säga vår svenska historia e, nu vet jag att många människor också tycker att historia är väldigt trist så jag tänkte inte belysa det annat än just för att göra för att göra det begripligt det som händer idag och jag har naturligtvis inga ambitioner att förklara hur saker och ting egentligen är därför att det är, jag, att det är möjligt att göra det. och orsakssammanhang är ofta så otroligt komplex att det finns en förfärlig mängd anledningar till att saker och ting händer och inte händer men jag tänkte att jag skulle börja med att bara nämna några saker som man ser i tidningarna så här och sen kan vi liksom kanske fråga oss vidare hur man ska se på saker och ting. Eh, igår så, eller förrgår faktiskt, så kunde man läsa det här i en av våra större drakar. En förändring har ägt rum i våra domstolar och regeringen verkar ha tagits på sängen. På kort tid har livstidsfängelse förvandlats till straff förbehållet de mest extrema mordfallen medan vanliga mord där folk bara mördas endast är tio års fängelse, vilket i praktiken ofta betyder sju år. Man brukar säga att ett människoliv inte går att värdera, men det betyder inte att straffet för att ta en annan människas liv ska läggas på en lägre nivå än till exempel grova narkotikabrott vilket nu är fallet Vår magkänsla och inre moralkompass säger oss instinktivt att något är fel med en sån straffskala att samhället aldrig får börja förminska det fruktansvärda och oåterkalleliga i att släcka ett människoliv I vad som räknas som ett testfall för hur gränsen ska sättas fastställde Göta hovrätt i måndags att en 31-årig man ska dömas till det mildare straffet, 10 år för mordet på en 65-årig kvinna förra året detta trots att kvinnan utsattes för strypförsök och 22 knivhugg och, enligt kammaråklagare Johan Henningsson måste ha känt kraftig dödsångest Domstolen menade dock att dödet av allt att döma inte var planerat 31-åringen kommer också att utvisas i Sverige på livstid. Den 30 mars i år skrev högsta domstolen i ett så kallat vägledande avgörande i fallet där en kvinna mördats av sin sambo. Enbart det att mordet i det nu aktuella fallet begåtts med kniv mot en skyddslös närstående i hennes hem motiverar inte att straffet ska bli fängelse på livstid. I fallet med den 65-åriga kvinnan hänvisar man direkt till denna vägledande dom. Absurda situationer är nu att vänta vid domstolarnas jämförande diskussioner om vilka mord som är tillräckligt extrema och vilka något mindre brutala mördare som ska få komma undan med sju eller tio år i fängelse. Så vad krävs för att dömas till livstid? att man suttit på sin kammare och i åratal analyserat diverse mordvapens för- och nackdelar. Man misstänker att det för offret och hans eller hennes anhöriga inte spelar någon roll om dödet var noggrant planerat eller en plötslig ingivelse. Det flesta av de som döms för mord eller dråp i Sverige idag ligger enligt bra statistik i spannet 30-39 år. Så länge som förövaren håller sig på en icke-extrem nivå så kan han eller hon alltså se fram emot att spendera minst 30-40 år till av sitt liv i frihet. Det här är alltså den typ av artikel som vi idag ser lite då och då. Man antyder att det kanske inte är riktigt så bra och man skriver inte om det beror på att det är inte så politiskt lämpligt att vi har en förfärlig massa utlänningar som sitter i stöm där Sverige var väldigt många redan men man kan fundera lite grann kring att folk vill och har anledning att fokusera just på den här typen av frågeställningar, hur ser vårt rättsväsende ut och kan vi ha förtroende för det och så vidare mm. ja, jag har ju för sig en del synpunkter men jag ska ta och upp det till kommande program mm. äh, människa, som, som du menar här så jag säga att Man häpnar ju över att sånt här världen ska kunna få komma. Jo, och frågan är är det kanske meningen att det är just den här typen av frågor vi ska ställa oss? För i dagens en av dagens drakar så kan jag läsa om hur artikelförfattaren skriver någonting självupplevt. Han skriver så här Jag stod i en kö vid biljettluckan i tunnelbanestationen vid Björns trädgård. När hundens viftande svans råkade nudda vid en rullstolsbunden kvinna snett bakom mig. Hennes följeslagare, en man i 35-årsåldern med helskägg, knälång, vit skjorta och vit kalott, blev tvärilsk. Ömsom hötte han med även mot mig, ömsom mot hunden, och däremellan drog han handen längs med strupen. Det var mycket obehagligt, särskilt som han tycktes bli allt mer upphetsad och jag inte förstod vad han sa. All rörelse... Stillnad i stationshallen Runt oss båda Tätnade ringer av nyfikna ena hand till sist tog tag i rullstolen Och försvann in i hissen Själv fann jag mig då Innesluten i en varm etnisk gemenskap Han kom väl direkt Från moskén där uppe sa en. Muslimer fann mig inte kroka som en annan En kvinna klappade om både mig Och hunden och skydde på invandringen Varför ska vi släppa in alla de här muslimerna frågar hon Bland fjolårets 3259 polisanmälningar tillskrivs 67% allmänt främlingsfientliga motiv, medan 21% riktades mot homo- och biotranssexuella, 8% hade islamofobiska motiv och 4% antisemitiska. I motsats till hets mot folkgrupp och olaga diskriminering finns inget lagrum för just hatbrott. Begreppet konstruerat för att styra domstolarnas bedömning av straffet vid alla sorters brott Det ska skärpas om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller annan sån grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet Flertalet hatbrott hamnar i domstolarna som vanliga brott Oftast ofredande, olaga hot, skadegörelse och misshandel. Medan resten tycks röra sig i gränslandet mellan personliga obehag, upplevda kränkningar och kulturella kollisioner. I hatet mot andra, som en särskild brottskategori, ligger också att individen blir identisk med sin grupp. Både som gärningsman och offer. Skulden och kränkningen får kollektiv. Gestalt, som upphöjer vanlig varmkorv till symbol för ett islamofobiskt eh, hatbrott eh, för man återger ett exempel så här det är städdag i ett bostadsområde när en familj städat klart går de fram till en servering för att höra om det finns något annat att äta för de som är muslimer än korv gjord på fläsk Linda svarar då nej, vi bor i Sverige familjen frågar vad hon menar med det då säger Linda återigen, vi bor i Sverige, så är det, det får ni respektera. Mannen i familjen säger att vi respekterar ju er, varför kan ni inte respektera oss? Linda svarar då att nej, tyvärr, hon skrattar går därifrån. Att frånvaron av fläskfria korvar blir en islamofobisk kränkning är en logisk följd av Brås definition av hatbrott. Nämligen att gärningsmannen tillhör en definierad majoritetsgrupp och offret en definierad minoritetsgrupp. Den praktiska innebörden är att svenskarna i bostadsområdet skulle ha tagit hänsyn till den muslimska familjen vid korvköpet. Den var ju som minoritet upplevda rättigheter utan krav på ömsesidiga skyldigheter till, häns till hänsynstagandet. Av samma skäl begick mannen i t inget hatbrott, oavsett vilka tillmännen han än kan ha öst över mig och min hund. Det hade han däremot gjort om jag hade varit jud eller homosexuell. Då hade han som icke-jud eller icke-homo bokförts som majoritet i relation till sitt offer. Men om jag varit muslim hade ingen brytt sig. Minoriteter antas varken begå hatbrott inbördes eller hat av förakta svenskar. Minoriteters våld mot svenskar är därför ett vanligt brott. Utan hat och utan etniska eller kulturella övertoner. Det var en annan sak där man skriver och man tycker att det är de här vanorna vi ska fundera det är de här sakerna vi ska ägna oss åt innan vi går vidare så tänkte jag att vi skulle lyssna en liten stund på tre Stockholmskillar som spelar tillsammans och kallar sig Kilty de he Låten heter I wish I was in England Varsågod Ja, det här är Radio SD Ja, Jonas, du får väl komma till dina funderingar nu så vi tar uh, förstå det, det är dags Jo, uh, när man tänker då på de här två sakerna jag läste Så är jag inte alls säker på Att själva tanken är att eh, Vi ska försöka eh, titta på de här frågorna i sig om, om, om rättsfrågor eller andra saker Och fundera hit eller dit eh, Jag tror faktiskt att hela, hela idén med det mångkulturella samhället Är en avledningsmanöver och det här jag tänkte gå tillbaka då till historien för att förhoppningsvis göra det begripligt hur jag tänker. När man under en lång tid har ett samhälle och som fungerar på ett visst givet sätt och det finns ett starkt folkligt stöd för det så är det inte det lättaste att ändra på det. Det som hände om vi går tusen år tillbaka i tiden när ett så utan riktigt centrala eliter bara lokala eliter skulle förändras då kom kristendomen som hand i hand, och man vände sig till de rikaste och det är enbart med deras hjälp och under kraftigt folkligt motstånd och folk får veta att bli kristen eller bli dräbt, det är vad det har att välja på man vill också ändra den sociala strukturen väldigt kraftigt givetvis under motstånd vad segrarna skriver i historien så att när man beskriver träddomen som då någon form av humanitär vinst så bortser man ifrån att träddomen var det enda sociala skyddsnät som fanns Motståndet mot att frige trälar var så stort att man hade undantagslagar Den som var född trä hade rätt att förbli träd. Den som var född fri som det hette hade inte rätt att ge sig till trä det kan jämföras med om man idag plötsligt skulle säga att nej, ni behöver inte längre gå till arbetsförnedringen eller låta er hunsas på ett socialkontor eller ta emot en almosa ifrån förtidspensionsutbetalningssystemet. Ni är alla fria att försörja er bäst ni kan. Då skulle det bli ett förskräckligt liv Och förmodligen skulle det bli precis som det var för ungefär 1000 år sedan Eller rätt sagt för 700 år sedan Att man sa att okej okay, Om du redan har sos eller förtidspension Eller sjukpenning eller någonting Så får du behålla det Men inga nya ska få det Det som sen hände det var att Vi fick ett samhälle med en Klar elit Och som var mycket mycket förmögen Enda avbrottet var egentligen När digerdöden kom vilket gjorde att de mellanrika försvann för de hade inte råd att betala de nya löner som kom. Arbetsmarknaden är ju en marknad. När plötsligt en förfärlig massa människor försvinner stiger priset på arbetskraft. De allra rikaste kunde då köpa de smårikas egendomar och ta över, deras, och ta över driften helt enkelt. Men för vanligt folk så innebar dig döden, varför handverkar han ett kraftigt, kraftigt lyft? Men det dröjt om Nu har det hamnat på medeltiden Det är framme i medeltiden eh, Därför att det här var det, alltså, så var det enda avbrottet För ska säga, dem, den, den struktur som fanns Med rika människor Alltså den struktur som kristendomen införde Rika, mäktiga människor Och ett, ett stort folk Som visserligen till stora delar på den här tiden Fortfarande var färdebestämmande Men det var mindre och mindre Av färdebestämmande Centralmakten ökar hela tiden Eh, sitt inflytande över hur människorna ska leva sitt vardagsliv eh, Tiden rullar vidare, århundradena går Människor vill naturligtvis hela tiden ha makt över sina egna liv Men det är i princip omöjligt för dem att göra det För de blir bara kvästa hela tiden eh, Industrialismen kommer Och den medför snabbt så oerhört starka klasskillnader Att risken för sociala oroligheter är enorm den socialistiska rörelsen föds i England gör man då en avledningsmanöver som sen sprider sig över västvärlden man är helt enkelt på det subventionerade idrottsintresset så att billig alkohol och att man kan trots allt vara lokalpatriot, gänget kring en verkstad som bor i en stadsdel bildar en fotbollsklubb då kan liksom pappan sitta där på läktaren och skrika och härja istället för att egentligen bry sig om hur hopplös han försörjningsbörda ser ut Eh, tiden går vidare och De sociala klyftorna ökar Men inte sådär jättedramatiskt eh, Men fortfarande så pass mycket Att risken för sociala oroligheter är jättestor Och alla krav på demokrati Verklig demokrati avvisas starkt eh, Det här håller eh, Eftersom möjligheterna för att den demokratiska rörelsen är, är så små eh, Kapitalet hotar ju helt enkelt på att flytta jobben eftersom man före första världskriget rörde sig helt fritt när första världskriget är slut och människor är chockade över hur oerhört många som har dött Hur enorm förstörelsekraft moderna vapen har så sa man ju överallt aldrig mer Det här ska inte få hända mer Nu måste vi ta en politisk, en demokratisk makt och det är egentligen först efter första världskriget som den moderna nationalstaten uppträder, det vill säga den exkluderande nationalstaten, som säger att Danmark är Danmark. Och det är inte självklart att saker och ting kan röra sig över gränsen hur som helst. Och likadant för Sverige och andra länder. Och det är först inom ramen, eller inom, inom muren, för den exkluderande nationalstaten som demokratin får en chans. Därför att det är först då som de politiska intressena kan bli så starka att de balanserar de ekonomiska Ja, ja menar du menar alltså att i Sverige står det svenskarnas intressen som ska gälla? Jo, helt Inter. enkelt därför att vi har en demokrati ja. i Sverige, vi har fri rösträtt Och då kan man säga att nu gör vi ett regelverk, för exempelvis kapitalets Gränserna. Vi har en, en, en valutareglering och vi har många andra typer av regleringar. Så att den politiska makten blir även i realiteten höjd eller i varje fall balanserande mot den ekonomiska. Eh, det här byggdes ju ut successivt under mellankrigstiden och efter andra världskriget så var ju saken helt klar. Då det var första gången på mycket, mycket länge som den politiska makten verkligen blev stark. Och det var inget större problem under uppbyggnadstiden För de, de riktigt kapitalmäktiga människorna de, de hade ju sitt ändå Men i Sverige exempelvis Så hade vi då ett väldigt väldigt jämlikt samhälle Och du och jag var ju den åldern då Från barn till tonåringar När skillnaderna i lön och i sociala förhållandena Var väldigt små Och när folk verkligen kunde göra anspråk på att Få makt över sin egen tillvaro. Sverige hade kanske också världens starkaste fackföreningar. De riktigt rika, de riktigt mäktiga. Tyckte naturligtvis att det här är ju helt hopplös. Det här är en kort parentes i historien. Men hur ska vi nu kunna ändra på det här? Och det här jag tror att vi har nyckeln. Därför att skulle de rika kapitalisterna har gått in i början på 70-talet och sagt att nej nu vill vi att fackföreningarnas makt ska bli väldigt liten vi tycker att det är rimligt att löneskillnaderna mellan chefen och den anställde ska öka dramatiskt vi tycker att en del av svenska befolkningen ska bli väldigt rik samtidigt som andra hålls ner i, i fattigdom, det tycker vi är riktigt och bra och vi vill dessutom sätta press på er genom att avskaffa alla regler så att Eh, gränserna ska bli i praktiken bort för vårt kapital, vi vill kunna göra som vi vill. Hade man sagt det så hade det naturligtvis aldrig gått, man hade inte fått en röst för det. Ja. Nu tror jag faktiskt att jag föregriper dig här, men det är ju faktiskt den situation som vi har idag i landet. Precis, och, och var, hur kunde det komma sig att man lyckades genomföra det? Jo, det är ju 73 när man ändrar utlänningslagen. Därför att om man måste alltså ha någonting, en, en avledningsmanöver och den här gången alltså så utgångspunkten för att jag säga, demokratin det var ju att vi svenskar äger Sverige. Det är det svenska folket som har upprättat den svenska statsmakten till hjälp och skydd för oss. Om vi då plötsligt börjar prata om ett multikulturellt samhälle och tar in massor med folk över gränsen och fler och, fler och säger att ni inte ens en folkgrupp längre vi svenskar och vi har ingen historia och dessutom då gör att folks uppmärksamhet Eh, på vad som händer med det ekonomiska eh, demokratin och med våra ekonomiska möjligheter att leva våra liv eh, blir förvillat av att vi istället då kan ägna oss åt precis det här jag nyss läste upp om, om eh, konsekvenserna av en, en invandringspolitik som naturligtvis inte kan fungera och jag tror heller inte att det är stort sett är meningen och det är heller ingen betydelse det viktiga är att man inom ramen eller i skydd av hela den här jättedebatten om integration och allting kan göra de ekonomiska förändringar som krävs. Och det är det som har hänt. Idag är en femtedel av, av alla svenskar över 20 år har minst en miljon netto. Mycket beroende på att fastighetspriserna har stigit men man ska ändå komma ihåg att med en miljon netto betyder det att när, när man drar bort deras skulder så har de ändå minst en miljon. En hel del människor har väsentligt mycket mer samtidigt som man glömmer bort de här 10-15 procenten som är jätteglada om de klarar sig fram så att bara sista veckan består av snabbmakaroner och som vet att minsta lilla sak som händer med tand, en tand som lossnar eller vad som helst innebär en ekonomisk katastrof fortfarande anser 70% av svenskarna, svenskarna att eh, man har en rätt bra ekonomi och de flesta som ser vad som händer de eh, hoppas att utvecklingen på något sätt ska stanna så att, eh, så att de inte hör till de här som kommer att bli ekonomiska förlorare men i den, den ska säga, globala ekonomin som Sverige nu har kastats in i och där svenska riksdagen inte längre kan göra särskilt mycket som det ser ut idag där är ju ska säga, de, de små människorna de är prisgivna åt ett internationellt kapital så man kan säga att de senaste 80 årens demokratiska vinster är helt och hållet bortsopade Eftersom den riktigt rika världen Den som faktiskt bestämmer är anonym Och därför tänkte jag bara kort uh, Säga ja, innan, innan programmet så pratade jag lite grann med Arnold och, och frågade honom om han visste vem Kristoffer Hån var Bara som ett exempel Det gjorde han inte Kristoffer Hån är alltså en kille som Går det internationella storkapitalets ärenden Han jobbar med hedgefonder Och han har Han satt uh, tyskarna, alltså då i Deutsche Börse på plats och han gör lite som han vill för han är otroligt skicklig på att hantera sina uppdragsgivares pengar och eh, han är helt okänd eh, och det borde man kanske inte vara om man kan leka med pengar på ett sätt som att man får en årsinkomst på 2000 miljoner det är alltså inte 2000 miljoner på livstidsinkomst redan det hade varit mycket utan på ett år och han skapar alltså värden som gör att avkastningen på pengarna var 40% 2004 50% över 2005 och 2006 över 40% pengarna kommer någonstans ifrån det vi ser idag är alltså en gigantisk överföring av medel från människor som är lite förmögna eller normalt förmögna, eller fattiga till de allra rikaste. Och dessutom så, den öppenhet som man annars, som man självklar i det demokratiska samhället, som vi faktiskt hade, den finns inte. I finanskretsar så beskrivs hon som då, ja det är notoriskt alltså hemlighetsfull. När Tysklands ledande tidning Frankfurter Allgemeine Zeitung frågar en personlig assistenten om hons ålder löd svaret att sådana uppgifter dessvärre inte kunde lämnas ut. En person med vansinnig ekonomisk makt behöver inte tala om hur gammal när. Och när brittiska Daily Mail förra året bad för att få veta mer om den stiftelse, alltså stiftelsens arbetare har han jobbar under skydd av stiftelsen att naturligtvis Kristoffer, då svarade en talisman korttugget på att vi är faktiskt inte intresserade av att ge ut information. Det här är någonting som Sverige inte alls är skyddat ifrån eftersom vi nu har en, en, en global eh, storkapitalistisk marknad. Och jag tror, jag är ganska övertygad om att eh, den, den förändring ifrån det folkhem som vi faktiskt då med fel och brister trots allt hade för 40 år sedan och till, eh, förändring från då till idag den hade alltså inte varit möjlig att genomföra utan att man hade tillfört en komponent utifrån, det vill säga alla utlänningar som man skickar in. För det är också en semantisk sak, man pratar om målkultur. Översätt det ordet med, med utländning. så har vi ju på en gång. Eh, också förklaringen till varför LO hela tiden har sagt nej till arbetskraftsinvandring. För de förstår ju det här precis. Samtidigt som partiet eh, som ju, alltså Socialdemokratiska partiet som jag har blivit ett typiskt medel- och överklassparti ett stadsbärande parti med folk med andra intressen än arbetarnas Så det som helt nödvändigt att ta in de här människorna trots att de visste att det kommer att bli en segregation, det kommer att bli en jättestor arbetslöshet eftersom man inte utan vidare kan slänga in dem i jobb och eftersom de faktiskt inte behövs men eh, det här, alltså, var, tror jag, är, är, var en nödvändig strategi för att helt enkelt... Eh, de allra, världens allra rikaste människor vill ha fria händer och tyckte att den här 30-40-åriga demokratiska parentesen var belastande. Och idén kom också från USA och mm. har spridit sig. Ja, jag, ja. Kan, jag kan säga att det som ligger närmast i, i min tankevärd är ju situationen efter Sovjetunionens fall där ett litet antal, det var ingen demokrati att tala om i men ett litet antal eh, ja, så kallade affärsmän börjar med att bli rubermiljardärer och nu är de bara dollarmiljardärer. Och det är väl ja. ungefär samma, man, när det inte finns någon demokrati och det blir ett samhälle som, ja, i förfall, då kan skumrasktyper göra stora affärer. Ja. Och i Sverige så tror jag i Sverige att invandringspolitiken har varit mer extrem i Sverige tror jag helt enkelt prov på att det svenska 60-tal och tidiga 70-tal vi hade var mest jämvikt av alla demokratiska västvärden och vi hade den starkaste fackföreningen. Det krävdes helt enkelt en större dos av det här verktyget, för jag betraktar utläggningarna som verktyg för den här politiken att omvandla samhället och när de har fyllt sin roll så tror jag att Gulleduttandet är tvärslut och den rollen verkar de ungefär ha fyllt klart nu redan i USA som ju alltid ligger lite innan där säger man ju bygg upp vallarna trots att USA då är ett rövar land så att säga och byggt på att man slog gärna ur invånarna men eh... ja, jag har ju en ja, oh, om jag får avbryta ja, dig lite jag har ju en liten syn här och eh, det som förvånar mig kanske mest i det här sammanhanget det är ju svenskarnas syn på att det här kan inte hända med. du pratar om 10, 15, 20 procent fattiga eh, vad händer med alla de människor som enbart lever av sin arbetsinkomst eh, när jobben kommer att flytta utanför Sveriges gränser då blir man av med arbetsinkomsten man har möjligen lite aktier och kanske någon fastighet men vad händer om fastighetsmarknaden går i krasch så att eh, skulderna kanske till och med överstiger värdet av fastigheten då kanske inte frågan om 10, 15, 20, det kan jag fråga om 60, 70, 80 procent av svenska folket som, som då inte har en försörjning. Nej, alltså det är det här man måste komma ihåg vi, vi som ska säga är svenskar Och inte så jätteunga Vi har ju på något sätt vant oss att leva I föreställningen att riktigt illa Kommer inte att gå för oss Vi kommer inte att bli riktigt fattiga Visst kan vi idag bli irriterade På, på att lönen inte räcker särskilt länge Och att många är arbetslösa Och att det är elände med, med, med segregationen Och med, med utlänningar som begår Diverse hemskheter här Men man tror inte att det ska gå riktigt illa men nu när vi ska säga har släppt Den demokratiska kontrollen Över pengarna Och allting flyter fritt över gränsen Och vad riksdagen egentligen tycker i Stockholm Har inte så stor betydelse Då har vi öppnat dörrarna För att egentligen Vem som helst av oss som inte då Tillhör den riktigt rika gruppen Kan råka mycket mycket illa ut mm. Och det är väl här tror jag som Det är väldigt Viktigt När vi nu tänker politiskt att vi betraktar ska jag säga då verktygen för för den här förda samhällsförändrande politiken invandrarna de är alltså verktyg bara för ett sätt att upplösa mm. kanske det mest demokratiska samhället som vi har haft i modern tid i världen det vill säga det Sverige vi hade och när vi då Sverigedemokrater vill återinföra nationalstaten mera i den form den hade tidigare så är ju det därför att nationalstaten är den fattiga människans sista försvarslinje. Vänstern pratar gärna om det här men de tror att den internationella arbetarrörelsen har en möjlighet att matcha det internationella kapitalet och historien visar att så har aldrig varit fallet. Däremot har vi faktiskt ett historiskt exempel inte bara i Sverige utan i stor del av Skandinavien och vissa andra länder med att en nationalstat där man verkligen håller på gränserna och en politisk överhöghet över ekonomin, en sånt samhälle har möjlighet att skapa eh, en tillvaro för människor och där skillnaden mellan den som är fattig och den som är rik finns och den är stor men den är inte helt oacceptabel. Att vi människor är olika, att vissa människor är mer eller mindre fattiga, att andra är mer eller mindre jätterika, det får vi leva med. Men den här totala utlämnandet åt eh, anonyma ekonomiska storkapitalister, eh, det borde vi aldrig förlåta riksdagen för att de försöker genomföra utan att med ett ord tala om vad de gör. Ja, visst är ni när vi svenskar blåögda, det vill säga inte jag. Och jag vet inte, jo, du kanske har någon tendens åt det hållet. Jag är, men, men... Jag är mycket blåögd, jag försöker låta bli. <laughs> ja. men, men faktum är ju att jag är väldigt svårt att förstå att folk inte har genomskådat det här. För det är ju faktiskt så att vi svenskar, vi kommer att bli egentligen fattigare och fattigare i takt med att vi förlorar möjligheten att försörja oss genom lönarbete. Och därför så den melodi som jag har tänkt avsluta med, den tycker jag passar väldigt bra. Den nämligen Luffarvisan. Och då vill jag, Arnold, tacka för mig. Ja, och tack så mycket och en trevlig dag. Tack så mycket. Hej då. Hej då.